Хмаринка підвелася зі свого місця і розгублено глянула спочатку на двері, потім на мене. Він щось забувся? напівствердно, напівзапитально сказала вона. Зачиніть двері, будь ласка, попрохав я. Добре. Дівчина кивнула і почимчикувала до виходу. Стрункі ніжки майже не торкалися підлоги. Дивовижно легка хода. Правильно я їх хмаринкою прозвав. А біля порога секретарка розгублено зупинилася. А хіба двері зачини? З явним сумнівом вона таки підкорилася. І щойно це сталося? Я зірвався з місця і прожогом кинувся до сапуленого кабінету. Катько, глянь у вікно. Що сталося? підвелася вона назустріч з кавою в руці. Вікно моєї заступниці виходило просто на ганок офісу, і з нього було чудово видно дипломат, що стояв попід дверима. Дивися, показав я пальцем. Що це таке? Вона підійшла до вікна. «Двісті тисяч доларів». «То брешеш». «Ні, не брешу, сам бачив. Повна валіза грошей». Сапула посміхнулася. «Цікаво. У нашому селі це називали знайдою. І хто ж батько цієї сиротини?» «Один американець». Наскільки міг коротко, я спробував розповісти історію несподіваного гостя та валізи. Виразні сапулені брови полізли до гори. «А чому ти не взяв цих грошей?» Не знаю. Але не взяв. Дивина. Самому чудно, а де ж дітись? І справді, чому я не взяв цих грошей? Завжди ж брав спокійно. Ну, звісно, не завжди такими сумами, але бувало всяке. Я бізнесмен, а не чиновник. І беру не хабарі, а плату за послуги. А значить, можна дозволити собі особливо не капризувати. Але тут закапризував. Мене покликати не міг? Сапула не відривала очей від валізки за вікном. Міг. І справді можна було гукнути катьку та сказати, що взяла гроші. До неї взагалі не може бути претензій, бо робить те, що скаже директор. Чорт його знає, чому я не зробив цього. То чого ж не покликав? Чорт його знає. Чуйка. Слово «чуйка» для жінок є достатнім обґрунтуванням. Сапулу воно задовольнило. Мене – ні. В голові почали навіть крутитися думки, як можна було убезпечити себе, провівши по касі ці гроші, якби, звісно, таки взяв їх. Все-таки іноземна валюта не має законного ходіння в Україні. За вікном буяла весна. На ганку у мене стояла валіза з двома тисячами доларів, яку міг забрати будь-який перехожий. А ми нервово спостерігали за цим з позовими тих після зими шибок офісу. «Ну і що далі?» – поцікавилася Сапула. «А що далі?» «Тепер уже без варіантів. Ти ж не підеш забирати. Я теж?» Вона знизила плечима. «А чого? Я запросто. В мене сам, знаєш, нахабства вистачить». «Знаю, що вистачить. Але якщо вже раз відмовили, треба кирпу гнути до кінця». «Є таке діло». Моя заступниця сьорбнула кави і раптом зметикувала. «Слухай, а якого дідька цей американець приперся до тебе? Хто його привів?» «Ніхто». «А як він тоді опинився в кабінеті?» Через двері. Зайшов просто з вулиці. «А куди дивилася ця твоя хмаринка?» «У неї спитай», – сказав, і тут таки пожалкував про це. Своїми словами я фактично призначив крайнього, а точніше – крайню. Тепер бідолашна дівчина буде винною у всьому. Звісно, не можна сказати, що вона не заслужила, але ж... Катька відставила чашку і з багатозначним виглядом вийшла до приймальні. Звідти одразу почулися її різкі фрази, і переляканий дівчачий голос у відповідь. Хто його пустив? Але ж він з Америки. Ну то й що, що з Америки? Тобі сказали пускати всіх з Америки? Ні, я просто думала. Думати не твоя робота, зрозуміло. Твоя робота виконувати те, що скажуть. Він мені паспорт показував. І що? Ти вперше паспорт побачила? Американський так? А французький паспорт колись бачила? Чи англійський? ні. А знаєш, скільки у світі країн, що ти їх паспортів ніколи не бачила? Дві сотні. Усіх будеш пускати. Але ж це Америка. І що? Що Америка? Та хоч Зімбабве, у нас Україна, це тобі зрозуміло? Так. Сапула топтала бідолаху так, що мені стало шкода. Але втручатися собі дорожче. Я залишився біля вікна. Коли розправа з хмаринкою досягла мети, і дівчина заплакала, Сапула повернулася до свого кабінету. «Ну, як справи?» У її голосі відчувалося просте жіноче задоволення. «Ніяк. Стоїть. А коли хтось чужий візьме, перехожий?» Во спитала. «Сергію, це ж двісті тисяч!» «Думаєш, я не знаю? Чи думаєш, він не знав, коли залишав, що там двісті тисяч?» Сапула розвела руками. «Дурдом якийсь! Слухай, а якщо він його підмінив? Якщо там всередині газети?» Я посміхнувся. Ну, якщо замінив, то нема чого переживати. Будемо просто пити каву і дивитися. Але це навряд. Це треба бути фокусником. Та й смислу немає. А що, коли я здамся, вийду та заберу, а там всередині газети? Думаєш, після цього він зможе повирішувати свої справи у міністерстві? Отак от, от не було сьогодні іншої роботи, крім як сидіти біля вікна. Сапула зварила кави, демонстративно ігноруючи секретарку, до обов'язків якої входили подібні речі. Жіночі змагання – справа тонка. Вони, зокрема, надають значення всіляким дурощам, як, наприклад, те, хто цього разу буде піклуватися про начальство. Зараз хмаринку покарали, не допустивши до мене, і, головне, їй це реально зачепило, якщо орієнтуватися за виразом заплаканих очей. Скільки буду жити, все одно не зрозумію. Знаєш, що вона очудила, коли вперше прийшла до офісу? Качен голос вивів мене з задумливості. Ти про кого? Думаєш, я не помітила, як ти дивився у приймальню? «Хмаринка твоя!» «Ні, це неможливо. Скоро вже дихнути не можна буде, щоб не нарватися на оргвисновки». «Ну», – спитав я, удаючи байдужість, щоб зіскочити з теми. «Знімає пальто і питає, а що це у вас таке гарне?» Потім подивилася. «А, -а, -а це дзеркало!» Сапула зробила ефектну паузу, щоб я міг оцінити усю двозначність ситуації. «Що, прямо так і сказала?» Слово честі. Я одразу зрозуміла, що тобі така точно сподобається. Сивина в бороду. Я примирливо засміявся. Не тільки мені. Тут міністр на днях забігав. Вона каву принесла, він туди-сюди, барані яйця, посмішки. Потім каже, яка струнка фігурка, такий впістний гріх. Тільки спробуй, погрозливо звела брови сапула. То це ж не я, це ж міністр. Тим більше, йому що в міністерстві своїх мало? Тут чужа територія. Твоя чи що? От дурний. Катька виразно постукала пальцем по скроні. Твоя? Чи аж ще? Я замислено покрутив чашку з кавою. Катю, щось я не вкурив. З одного боку ти кажеш, що секретарка – моя територія, а з іншого – тільки спробуй. Тому що я тебе приб'ю. Нелогічно. Зате з гарантією. От і поговорили. Найцікавіше, що Сапула і справді так думає Ми просиділи перед вікном майже годину А валізка з 200 тисячами доларів Стояла мирно собі попід дверима Цікаво, а якщо зараз прийде черговий візитер? Що буде? Не встиг я про це подумати, коли у вікні промайнула тінь Хтось піднімався сходами. Катьку, Катько, диви Сапула підвелася зі стільця, перетворившись на суцільну увагу та я й сам ладен був стати локатором, щоб через стіну вловити кожен звук та порух. На ганку з'явилася чоловіча постать. Зупинилася біля валізки, потім нагнулася до неї. І тут стало видно, хто це. Ну, звісно, мій новий знайомий Леон Бердичівський. Володар сліпучої посмішки і паспорта з лисим орлом. Я з полегшенням розсміявся. Він одразу зрозуміла все сапула. Він. А ти думала, у світі є людина, що залишить біля дверей 200 штук без нагляду? Пан, чи то містер Бердичівський, озирнувся навкруги, підняв дипломат і пішов донизу сходами. Вечірній Київ – це окрема тема. І не тому, що так зветься міська газета та шоколадні цукерки. А через те, що ліхтарі, які спалахують над асфальтом вулиць, Згортають простір навколо тебе і обплітають місто коконом прозорого павутиння. Так, не би, єдине, що залишилося у Всесвіті – вечірній Київ. Вічний Київ, що летить своєю траєкторією, приймаючи удари метеоретних дощів та комет, але не відхиляється від орбіти ні на міліметр. У м'якому сидінні автомобіля ввечері відчуваєш себе астронавтом. Ми їдемо набережною, і нічні вогні відзеркалюються у темній воді Дніпра, вивертаючи галактику сподом догори. За кермом – Володар Колес, як зве його Сапула, або Володя, як кличе його я. Із заднього сидіння видно тільки вухо та стрижену потилицю, яка майже напряму, без шиї, приторочена до масивних наслідків пошани до українських кулінарних традицій плечей, а також одне око у дзеркалі заднього виду. Мій шофер трохи нагадує Колобка і рухається теж відповідно, ніби перекочується з боку на бік. Можливо, від того, що завдяки сидячій роботі хребет його втратив гнучкість, а може від природи тієї гнучкості не було. Володя знає, Київ краще за головного архітектора, тому що служив колись у ескорті. Не тому, де працюють дорогі шльондри, а справжньому ескорті, при формі та на мотоциклах. Колись це було модно. Космонавти, іноземні президенти та й наші великі бонзи їздили в супроводі мотоциклістів, які, попри парадний вигляд, у мене особисто викликали асоціації хіба з конвоєм. Зараз Володя демонструє топографічні чудеса, обминаючи розриті київські вулиці. А на дозвіллі він ще виконує роль механіка для родинної та офісних машин, контролює, щоб майстри на сервісі нічого зайвого не відкрутили. Може, радіо вімкнути? Яке? І то правда. Єдину вільну від всеохопної російської попсистанцію нещодавно грохнули ще й так жорстоко, що господар ховався тепер за кордоном. І справа була не у джазі, який лунав там цілий день, а у занадто сміливих журналістах, які дозволяли собі говорити багато зайвого вночі. Замкнене коло. Колись музику товстих гнобили через те, що відволікали від побудови комунізму. Тепер вона постраждала за компанію з тими, хто відволікає від побудови кучмівського варіанту капіталізму.